VÉTKES FŐNAGYSÁGA Minden másképp alakulhatott volna, ha egy vérszemet kapott takarítónő nem hagyja ki idő előtt a kotrás kifelé parancsot. Igaz, ő csupán egy látszat fazonírozást tervezett. Mint egy öt teljes percben a csikeket és üvegszilánkokat szerette volna elsimítani, seprőjével párat lendítve járhatóbbá tenni a lebújbel területét. Maga a kitessékerési akció, akármilyen parancsuralmi rendszert igyekezett bevezetni, hosszabbra nyúlott, mint a felszínes takarítás. Különben minden nap ezt csinálta, mert egy igazi padlóigérő takarítást már csak speciális műszerek bevetésével, csákányjal, vésővel vagy ütvefúróval lehetett volna tenni, az arasznyi vastagságban megkötött koszon. Megszokta, hogy estéről estére rossz néven veszik tőle, Ugyanakkor, ha elég határozottan ereszti ki a dohányfüsttől valami különös fizikai jelenség folytán felerősödött hangját, még azt is elérné talán, hogy kifelé és befelé is kezet csókoljanak neki. Kifelé azért, hogy visszafelé beengedje őket, befelé, hogy hálájukat lerólják. Sajó és hacsek azon az estén összekaptak, rossz természetűek voltak. Sajó szélességre, magasságra és mélységre egyaránt túlméreteződött, energetikailag, testében mindenhol szerteszít elhelyezkedő raktárai, túl duzzadtak a feleslegtől. Hacsek, de szép páros voltak a kabaréban, egészen mások, mint ők, sokbeszédű, túlmagabiztos és minden ellenvéleményt logikai láncolatok ménkű nagy feleslegességével cáfolt meg. Csak neki lehetett igaza. De mosolyogva, lányok kedvence szép fiúgyanánt. Ha sajó nem kérdezi meg öblös hangján, szivarbér, befelé megmerede csókolni a takarító nő talán semmi nem történik. De, mint látjuk, minden a seprűforgatótól indul és vezet vissza. csak kisé pattogó izgágasággal kezdte alá ecsetelni, hogy a ragadós lábnyom tengerben, ami a söntés és a kibejárat közötti vedelő területet jelenti, képtelenség úgy közlekedni, hogy ezt a felforgató tevékenységet aranydiplomával művelő, paradicsomszínű, dinnyeformájú fejjel megáldott, már nem eladó lány tekintélykövetelőt ki lehetne iktatni. Olyan ő, mint saját maga másolataival körbevédett, lepáncélozott raktár. Ha jól megnézzük, egyetlen különbség sincs közöttük, csak annyi, hogy az a harapós félelemkeltő, ivó cimborák réme, minden csak nem nemes fém vagy acél, sem ólom, ha már fémben gondolkodunk. Sajó kellemetlen helyzetében, mert vinnyogba zokogni volt képes kizökkent idegállapotában, revolvert használt volna, de mit tehetett. Ebből a szempontból olyan volt, mint a marokba szorított, répát majszoló aranyhőrcsög, aki sokkal szívesebben evett volna piranyával kevert politikus salátát. Lenyúlt, miközben az alkohol pamacsolt szorításában hacsek, egyik bölcsmondása után a másikban gyönyörködve folytatta mézédes, már csomagolható bombonszó áradatát. Sajó megtalálta a megfelelő nem revolvert, keményet és nagyot, Megvakarta idegileg bántalmazott szomorú fejét, és a belsérelmeket külsérelmekkel torolta meg. Olyan mélyen borostázódott átmeneti lelkiállapota, hogy egy röbb borotválkozás után volt képes, csak a már mindenkitől várt bőgő hangján, tárcsaforgóival szétszabdalni mindent, ahogy azt megszokták, és tőle el is várták. A takarítónő közben végzett, és az uraim Marski repedezett szende disznók befelé szíves invitálásra váltotta. Már megint ott fetreng valamelyikük, borzolt a hajának látványával hallgatóságának idegeit, akik bátortalanul a szomorú kutya lesütött szemével iszkoltak be mellette. Na most moshatom fel azt az elszíneződöttet. Valahonnan egy szomorú szemfüles indítatására víjjogón, villogók nélkül kiérkezett a rendőrség, megnézték hacseket, és egy egész testi lepedőbe vonattal segélyezték. Csellóz egyet a mentőknek, rúgta bokán beosztottját egy főtörzs, semmi hacacári, csak egy beálltát megállapítani jogosult vörös vörösgyűrűs férget küldjenek. Aztán a spicestől merev közeli állapot minden tartományát birtokba vevők felé fordulva, egy ilyen csendes csint túreagáló szigorra vetette oda, egész estéjük tartalmas szép eltöltését kérdését. Ki volt a tettes? Ha egy évig gyakoroltatták volna velük, sem lettek volna képesek olyan egyszerre mozgó, szinkronajkakkal ordítani. Ki lett volna főtörzs? A takarítónő. Nos, abban a lebújban azóta nyugtuk van. Büntetésének letöltéséig minden takarítási akciót felfüggesztettek. Sajó megbánta tettét, és sokszor elismételgeti: Ó, bárcsak ne lett volna olyan lepcses szájú ez a hacsek.